Ukrán vashasú A legnagyobb testű sárkányfaj, egyes példányok súlya a hat tonnát is eléri. Alkatánál fogva nehézkesebben és lassabban repül, mint a viperafogú vagy a hosszú szarvú. Mégis rendkívül veszélyes, hiszen akár egy házat is romba tud dönteni pusztán azzal, hogy leszárá. rá. A vashasú pikkeje fémszürke, szeme mévörös, karma feltűnően hosszú és hegyes. 1799-ben egy vashasú felragadott a fekete tenger vizéről egy szerencsére üres vitorláshajót. Azóta az ukrán mágiaügyi hatóságok folyamatos megfigyelés alatt tartanak minden egyes példányt.